Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecilor. Am. Și curățenie vecii vecii lor, amin. Prea scândătre, iubiște-ne pe noi, Doamne, crocește păcatele noastre, stăpâne iartă fără de noastre, Sfinte, cercetează și vindecă putințele noastre pentru numele tău. Doamne, iubiște, Doamne, miluiește, să numele Tău, vie împărăținea Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, te reloa astăzi și ne iartă nouă greșearele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în inspira. Împărăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii nou. Recepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție, ca unui stăpân în noi, păgători și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că pentru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomenit fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău.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 și din fecioarea Maria și s-a făcut om, și s-a răstignit pentru noi în zilele lui ponțu pilat, și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la cerul și șa de dreapta Tatălui, și iarăși la să vină cu slavă, să judece vii și morți a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, domnul de viață Păcătorul,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 La faptele mâinilor tale m-am gândit, pins am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grava auzi-mă, Doamne, ca a slăbit Duhul meu. nu ți întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă în celor ce se ogoară din mormânt. Păi să aud dimineața la ta că la tine mi-nădeștea. Arată-mi calea pe care voi merge că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrășmașii mei că la tine, alere Doamne.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 Aliluia, aleluia, aliluia, slavă ți Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Dumnezeul nostru, slavă Dumnezeu este Domnul și s nouă. Bine este cuvântul ce, ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s -a... este cuvântat Cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nou. Bine este cuvântat Cel ce vine într-un nume. Și chip plândeților, înălțator în frânării, te-a arătat pe tine, durmei adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câștigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate.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 Iluiește-mă Dumnezeule după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vrutos, mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este cururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta a făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și virulitor când vei judecatul. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcat m-a născut maica mea. Că iată adevărul iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi a arătat mie. Stropi-mă vei cu și mă vei curăți, spăla și mai vârtos decât zăpate mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie. bucura să l cele smerite, întoarce fața ta de către păcatele mele și toate credelegele mele ștergele. Inima curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept în noi și Cele din deuntru ale mele.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 Că de i fi voit jertfă aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi, jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va objisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta stionului și să se zilească sigurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin nostru și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Cel ce vești mir de mult preț la tluatul lumea Și mie e celui nevrednic și mai mult decât tot păcătos, daruiește-mi ca să-ți adopție câteodată. Tatăl tău tea invitat Împăratului Celui Cinstitor de Dumnezeu, și pentru moartea voievozilor acelora la a îngrosit pe el și de grabă ascultând de porunca ta, Nicolae. A poruncit ca să-i slobozească pe dânșii. pentru acei au fost cuprinși de bucurie și de frică, iar eu cu și stricție, Nicolae. Bucură-te capul cel stințit, bucură-te cel ce ai spărmat, capul cel de a cu rugăciunile tale bucură slujitorul slujitorule al împăratului tuturor, bucură ajutătorul celor credincioși, bucură-te, întărirea ortodoxiei, bucură-te, pierzătorul celor fără de lege, bucură cel ce ești însuflat cu suflarea Duhului Sfânt, bucură cel ce ai pierdut viforul mulțimizeilor, bucură-te, cel ce ești dinpreună vorbitor cu îngerii, bucură-te, izgonitorul demonilor, bucură-te, al dumnezeieștilor cuvinte, Bucură-te cel ce ai stupat gurile ereticilor, bucură-te, Sfinte Nicolae, mare făcătorule de minuni. Bucură-te, Nicolae, mare făcătorule. Pe pământ al doilea înainte, mergător, te arătat, Nicolae, spre mustrarea fără de legilor, ca cel a mustrat pe Irod, făcătorul fără de legii, iar tu ai rușinat pe arie celor cu eresul, și toată lumea ai voit să o curățești de învățăturile lui cele nedrepte și să luminezi urma ta ca un părinte și învățător. Pentru aceea strigăm lui Dumnezeu. Aliluia! Aliluia! Vrând dimineața, Flavie, după porunca împăratului, să scoată pe cei legați din temniță la tăiere, tu, cu minunile tale, mai înainte ai apucat prin vis și îngrozindul l pe el, ai zis, nimic să nu faci bărbaților acestora, că nevinovați sunt spre tăiere, pentru aceea și noi cu dâns și strigăm ție, Nicolae Mărite, bucură-te, mare făcătorule de minuni, bucură-te, ajutătorule,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 Bucură-te, Sfinte Nicolae, mare făcătorule de minuni! Bucură-te, Nicolae, mare făcătorule de minuni! Am auzit, Nicolae, de minunile tale și m-am spăimântat, Că de bucurie și de frică fiind cuprins, ce am răspunde, nu mă pricep. Ci tu, cu rugăciunile tale, ce neîncetate luminează în mintea ca să cânt lui Dumnezeu, dinpreună cu tine, Aliluia! Arhanghelii cu îngerii se minunează, Părinte, de credința ta cea tare către Dumnezeu. Apostolii cu proroci se laudă cu tine, oamenii cei drept credincioși spre tine au nădejde, pentru aceasta și eu, deși sunt nevrednic, stricție Sfinte Nicolae. Bucură-te cel ce împreună ești locuitor cu îngerii, bucură-te cel ce aduci întristare diavolilor, bucură-te cel ce ești slujitor asemenea lui Grigorie, teologul în preoție, bucură-te împreună vorbitorule cu Ioan Gură de Aur. Bucură-te prietenul mare lui Vasile, bucură-te că dinpreună cu dâns tai eresurile, bucură-te cel ce porți o credință cu dâns bucură-te că faci minuni spre împăcare, bucură-te că tu curăți lumea de mulțimea zeilor, bucură-te cel ce ai vorbit mai dinainte despre cinstirea născătoarei de Dumnezeu în biserică, bucură-te că rușinând pe ari înșelătorul la Sobor la invins. Bucură-te că pe fecioarele acelea le-ai oprit de la împreunărea cea desfrânată cu ajutorul tău. Bucură-te, Sfinte Nicolae, mare făcătorule de minuni. Bucură-te, Nicolae, mare făcătorule. O mare, făcătorule de minuni, Nicolae, deși pe fecioarele acelea vrea tatăl lor să le dea la desprânare din pricina sărăciei, tu, părinte, mai înainte apucând aur din destul tatălui lor ai dat. Pentru aceea nepricepând ei de unde se făcea aceasta, minunându-se, au strigat lui Dumnezeu, Aliluia! Ca să arăți-a ta mare milostivire către cei săraci, prea fericite. Bătrânului noaptea înascuns a trei legături de galben, de aur ai dat, izbăvindu pe el și pe fetele lui, de la căderea în păcat, pentru aceia auzi de la toți. Bucură-te vistieria milei lui Dumnezeu, bucurăte primirea mai înaintea cunoștinței lui, bucură-te al bunătăților lui Dumnezeu bucură hrana și bucuria celor ce aleargă către tine, bucură-te pâine de hrană neîmpuținată celor lipsiți, bucură bogăție de Dumnezeu dăruită celor ce vețuiesc în lipsă pe pământ, bucură ridicarea grabnică a săracilor, bucură-te cugetarea limpede a celor necăjiți, bucură că ești blând ascultător celor neputincioși, bucură dulceața a toată lumea, bucură mirele celor trei fete, Bucură-te, izbăvitorul necazurilor mele cu rugăciunile tale! Bucură-te, Sfinte Nicolae, mare făcătorule de minuni! Bucură-te, Nicolae, mare făcătorule! Către biserica ta, mergând oarecând Vasile, sârguindu-se să-ți aducă dar, a fost răpit de agaren și dat de ostaș, lui Amira stăpânului lor spre slujbă, iar părinții lui erau întristați, însă n-au încetat a îndrepta către tine rugăciuni, și trecând ziua prasnicului tău către seară, l-ai pus pe el înaintea lor și văzând ei această minune cu tine,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 Bucurăte te Ierarhul Domnului, bucurăte luminată, propovăduirea creștinătății, Bucurăte cel ce porți nume de biruință, Bucurăte te stârpirea patimilor celor neroditoare, Bucurăte te aducerea de roadă a pomilor celor duhovnicești, bucură-te, îndreptătorul drept credincioșilor, bucură-te, prădarea păgânătății, bucură-te, doctorul cel fără de plată, Bucurăte că în dar ai luat și în dar împarți tămăduiri! Bucură-te, bunule păstor al celor neputincioși! Bucură-te, cel cei zgonești dintre noi pe slujitorii cei diavolești! Bucură-te, desfătarea toată lumea! Bucură-te, Sfinte Nicolae, mare făcătorule de minuni! Bucură-te, Nicolae, mare făcător. Minunată s-a arătat nașterea ta, Nicolae, credincios fiind de tu pe pământ, din vremea nașterii tale, ca ai supt numai din sânul cel drept și de la sânul mai citale, Te-ai cunoscut, făcător de minuni, pentru aceasta și acum, cu tine cântăm lui Dumnezeu. alilui Aliluia! de împresurările diavolești izbăvește pe oameni, Părinte, cu rugăciunile tale, cela ce cu râurile sudorilor tale ai stins mulțimea zeilor celor păgâni. Pentru aceea și acum dăruiește vindecări neputințelor mele, ierarhe, ca să stricție, bucură Nicolae, bucurăte făcătorule de minuni, bucură-te, ierarhe, bucură-te, cuvioase, bucură-te, fericite. Bucurăte te acești ce cu nume mare, bucurăte te preamărite, Bucurăte hrănitorul pusnicilor, Bucurăte învățătorul înfrânării, Bucurăte îndreptarea celor rătăciți, Bucurăte că altceva nu știu să grăiesc fără numai, bucură-te, bucură, -te, bucură -te, că prin tine ne îndestulăm de lumină, bucură Sfinte Nicolae, mare făcătorule de minuni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 Dar tu, prealăudată de grabă, alergând către stăpânul cu rugăciunile tale, ai izgonit toată nebunia lui și ca pe o fiară cumplită l-ai surpat. Pentru aceea cu tine, Nicolae, strigăm lui Dumnezeu, celui ce ți-a dat această putere. Aliluia! mai Înainte, împotrivindu-te resului lui Arie, cel de trei ori blestemat, ai rușinat a lui fără de Dumnezeu învățătură și ca pe un al doilea iuda, surpându-l, ai lăsat. Pentru aceea și eu stricție neîncetat, bucură-te, întâi pe scaunul mirelor, bucură-te, mare erargă al lichiei, bucură-te, cale nerătăcitacilor ce pe mare, bucură-te, timpan, care dai sunet de dumnezească glăsuire, Bucurăte te Khimval, bine răsunător, bucură-te, trâmbița Sfintei Trăim, bucură-te că ai stricat trâmbița Ieresurilor lui Arie, bucurăte te strigație Constantin, bucură-te, greție Avlavie, bucură-te, a dus cu fetele sale, bucură-te, au grăit agricola cu Vasile, bucurăte că prin tine de mânia Potopului, zbăvindu-ne pace cu Dumnezeu, aflăm. Bucură-te, Sfinte Nicolae, mare făcătorule de minuni! bucură Nicolae, mare făcătorule Minune Dumnezească, te-ai arătat fericite celor ce alergau la biserica ta de Dumnezeu purtătorule, de multe feluri de necazuri și înăvăririi zbăvindu-i, Părinte, pe cei ce după Dumnezeu spre tine cu credință și-au pus nădejdea, cântând, Aliluia! Am.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 Bucură-te, e cel bun, bucură-te că dinpreună cu îngerii salți, bucură-te căci cu arhanghelii te veselești, bucură-te că fără materie, cu heruvii mi slujești făcătorului, bucură-te că pe arie diavolul cel întrupat l-ai surpat, bucură-te cel ce dăruiești bun miros, bucură-te cel ce respingi mirosul cel rău, bucură-te albeală care speli patimile, bucură-te roșeală care acoperi păcatele, Bucură-te, Sfinte Nicolae, Mare Făcătorule de minuni! Bucură-te, Nicolae, Mare Făcătorule de minuni! Nu pricep de unde voi începe a ți aduce laudă, Părinte, care cântare îți voi cânta sau cu ce cununte voi încununa? Că voi aduce aminte de voievoți, mă minunez, de vasile mă mir, despre fecioarele acelea nu mă pricep ce să grăiesc. De toți numai mă minunez și împreună cu tine, lui Dumnezeu, celui ce ți-a dat ție cele preamărite, laudă îi trimit cântând cântarea, Aliluia! Văzând stăpânul la toate, neamul omenesc pierzându-se cu eresul nebuniei lui Arie, pe tine te-a dat mustrător nebuniei lui, dar tu, părinte, de la masa învățăturii dumnezeiești ca pe un urât l-ai pădat, iar pe mine cu fărâmiturile ortodoxiei mă miluiește ca să stricție. Bucură-te, Nicolae, Israelul cel nou, bucură-te, sabia ascuțită care tai nedumnezeirea, Bucură-te întărirea credincioșilor, bucură-te omorârea celor fără de lege, bucură-te cel ce-ai luat Duhul Sfânt ca un porumb, bucură-te cel ce îneci Duhurile cele viclene în marea cea de foc, bucură-te porumbelul Domnului, bucură-te cursă prinzătoare asupra celui viclean, bucură-te cel ce dăruiești celor legați lobozire, bucurăte bucură-te ca ai legate resturile cele fără de Dumnezeu, Bucurete că deschizi gurile ortodoxilor, Bucurete că legi limbile celor vicleni, Bucurete sfinte Nicolae, mare făcătorule de minuni. Bucurete Nicolae.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 Izbăvește-mă, Părinte, cu rugăciunile tale, ca și pe Vasile acela, auzi-mă cuvioase cu auzul tău, precum ai auzit pe voievozii cei legați. Dă-mi mână de ajutor, Nicolae, precum ai dat celor ce se învăluiser în mare ca să strig. 12. al doilea moise, bucură-te, tablă duhovnicească, bucură-te, haina preoției, bucură-te, mai înainte, arătătorul dreptății, bucură-te, întunecătorul nedreptății, bucură de Dumnezeu încununate, ierarhe, bucură-te bucură cel ce îngrădești gurile celor hulitori de Dumnezeu, bucură lumina cea aprinsă cu Dumnezeiască văpaie, bucură-te că ai stins cea de-a volească, bucură aur de Dumnezeu lămurit, bucură cel ce ai afundat pe satana ca plumbul în adânc, bucură-te mult luminos, bucură Sfinte Nicolae! Mare făcătorule de minuni! Bucură-te, Nicolae! Mare făcător de minuni. Tu ești păstorul cel bun, Nicolae, că pe turma ta o povățuiești spre pășunea cea duvnicească și din izvorul raiului o pe ea. Pentru aceea, împreună cu tine, strigăm lui Dumnezeu. Aliluia! Pom al Raiului, fiind fericite că ai de rugăciune încetate către Dumnezeu, dă -mi mie sub umbra celor atotdeauna mă umbri ca să stricție, bucură-te al locașului celui prea înalt, bucură-te cela ce ai înnecat pe fiii diavolești, bucură-te păzitorul rânduielii tale, bucură-te mitropolite, bucură că ai rușinat basmule resurilor lui Arie, bucură-te maica mulțimii popoarelor pământești, bucurăte rana mulțimii diavolilor, bucură părinte și învățătorule." bucură că pe deascălule resurilor l-ai rușinat, bucură-te cela ce ai cinstit căruntețile, înfrumusețându-le cu înțelepciune duhovnicească! Bucură-te ce ai rușinat căruntețile lui Arie, cele urâte! bucură că prin tine ne-am învățat a ne închina ziditorului întreime! Bucură-te, Sfinte Nicolae, mare făcătorule de minuni! Bucură-te, Nicolae, mare Înțelepciunea ta, cea întru tot cinstită pe arie cel rătăcit, l-a rușinat și mintea ta a stricat mulțimea zeilor, mântuiește și sufletul meu cel rătăcit și mă învață, a strigat cu tine lui Dumnezeu, Aliluia! Cu inima m-am sfăimântat, cu sufletul m-am tulburat, cu limba nu pricep ce să grăiesc fără numai acestea. Bucurete te celă ce mai mare între preoți, bucură-te, cela ce ești pe scaunul mirelor, Bucură-te împreună șezătorule pe scaun cu apostolii, bucură-te cela ce lumină înaltă, bucură-te cela ce ai surpat înălțările gândurilor, bucură-te rădăcina Dumnezeescului pom, bucură-te că ai tăiat rădăcina eresurilor satanei, bucură-te pomul cel sădit de îngeri, bucură-te cela ce ai încuiat pe îngerul satanei într-o adânc. Bucură-te, lin al celor învăluiți, bucură-te, bunule cârmuitor al corăbiei celei duhovnicești, bucură-te că prin tine ne învrednicim de viața cea fără de sfârșit, bucură-te, Sfinte Nicolae, mare făcătorule de minuni! Bucură-te, Nicolae, mare Minunate, Părinte Nicolae, plâng și strică către alteu sprișin, aducând i acum această puțină rugăciune, ca să mă izbăvești de munca cea de veci cu rugăciunile tale, iar prea lăudate, și să mă învrednicez de veșnic ca împărăție, ca împreună cu tine, să cânt cântarea lui Dumnezeu. Aliluia! Prea minunate, părinte Nicolae, plângi și stric către alteu sprijini, aducânți-i acum această puțină rugăciune ca să mă izbăvești de munca cea de veci cu rugăciunile tale, ierarhii prea lăudate, și să mă învrednicez de veșnic, ca împărăție, ca împreună cu tine să cânt cântarea lui Dumnezeu, aliluia! Minunate, părinte Nicolae, plâng și stricătre alteu sprijin, aducânți-i acum această puțină rugăciune ca să mă izbăvești de munca cea de veci cu rugăciunile tale, ierarhie prea lăudate, și să mă învrednicez de veșnic, ca împărăție, ca împreună cu tine, să cânt cântarea lui Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! Arătatul te a invis împăratului celui cinstitor de Dumnezeu, și pentru moartea voievozilor acelor l a îngrozit pe el și de grabă ascultând de porunca ta, Nicolae. A poruncit ca să-i slovozească pe dânsi, pentru acei au fost cuprinși de bucurie și de frică, iar eu cu și stricție, Nicolae. Bucură-te capul cel scânțit, bucură-te cel ce ai spărmat, capul cel diavolesc cu rugăciunile tale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 bucură Cel ce astupat gurile ereticilor! bucură de Sfinte Nicolae, Mare Făcătorule de minuni! bucură de Nicolae, Mare Făcător de minuni! O, Preabunule Părinte Nicolae, Păstorul, și învățătorul celor ce aleargă cu credință către a ta folosire și cu fierbinte rugăciune te cheamă pe tine, sârguiește de graba le ajuta, izbăvește turma lui Hristos de lupii cei ce o răpesc pe ea și toate părțile creștinește le îngrădește și le păzește prin sfintele tale rugăciuni, de gâlcevile lumești, de cutremur, de venirea altor neamuri, de robie și de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de sabie. De boală și de moarte grabnică. Și precum ai miluit pe cei trei bărbați ce ședeau în temniță și ei ai izbăvit pe ei de mânia împăratului și de tăierea saviei, așa mă miluiește și pe mine Cel ce cu mintea, cu cuvântul și cu lucrul sunt într-un întunericul păcatelor. Și mă izbăvește de mânia lui Dumnezeu și de munca ce astfel ca prin solirea ta, cu ajutorul, cu mila și cu harul lui Hristos, Dumnezeu, să-mi dea viață lină și fără de păcat, ca să viețuiesc în viacul acesta și de partea cea de-a stânga să mă izbăvesc și de partea cea de-a dreapta, împreună cu toți Sfinții, să mă învrednicesc. Cel ce verș mir de mult preț la toată nu. That I don't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 Oh